Här är en bonus av RLM utöver de ordinarie programmen och extra sändningarna. Det är onsdagen den 12 november och vi tänkte bjuda på veckans lilla extra kallat bonussändning. Men med vi så menar jag inte ja och Konrad. För Konrad han är ju på annat håll nu men han kommer medverka i helgens ordinarie program som då är en intervju med Dan Park eh, om hur tiden bakom galler var. Och galleristen Henrik Rönqvist medverkar även och får sig ett gäng frågor. Men jag är ju inte helt ensam och övergiven i detta program, tack och lov. Med mig har jag en saknad herre. Välkommen, Jakob. Ja, tack så mycket för det, här Länsman. Det var roligt att och, vara och, och tillbaka. Mm. Och vet du vad... Nu kan vi läsa då att regeringen hotar att avgå och skyller på SD. Citat. Om Sverigedemokraterna fäller regeringens budget så avgår regeringen. Det är så här att vi kommer inte att sitta och regera på någon annans budget. Det kommer vi inte att göra. Det är det som SD då får ta ställning till. Och det är det som svenska folket måste få höra. Vad är det som står på spel säger då Stefan Löven? Det här känns ju egentligen som ännu ett desperat försök från den här svaga regeringen då att måla ut SD som ett enda stort problem för Sverige. Men han snackar ju där också om vad som står på spel. Och då skulle jag väl säga ja, ens så där 52 miljarder olika sotse Det är väl det som står på spel om de då får sitta kvar vid rodret. Och nu om vi säger så här, det här blir pest eller kolera. För tyvärr är det ju så som du vet att SD kommer ju inte leda landet. Även om det nu skulle bli ett positivt extraval för dem. Så kommer de ju ändå inte bli, ta första platsen än. Så... Jakob, pest eller kolera? Moderaterna eller sossarna vid spetsen tills dess? Vad säger du? Ja, du, det är ju en sån situation att nu Moderaterna, ja mycket talar väl för att Anna Kinberg Batra kommer att bli nästa partiledare och det kan vi ju själva räkna ut att... Det lär ju knappast bli något lyft för det partiet. Mycket talar väl för att eh, de också, så att säga, kör eh, ner. Kör mot sin egen undergång, höll jag på att säga. Eller ungefär. Eh, mycket väl kanske kan eh, procentmässigt byta med SD, om jag så att säga, du menar, mm. till ett kommande val. Sen eh, skulle jag nog vilja säga det att. Eh, det talas så väldigt mycket om nyval också att det, det skulle ett sånt skulle vara förestående och då vill jag väl säga det att ja, jag tror det när jag ser det, inte för alltså någonstans så känns det inte som att det kommer bli nej, därför att eh, sanningen är den att alltså i en nyvalssituation vad de än säger att SD har allt att vinna på det till skillnad från de andra sjuklöven. Och de vet nog om det. De är livrädda. De är livrädda. Så hur det än må gå med den här budgeten nu som ska fram i början av december. Om den röstas fram. Eller vad det nu blir för resultat. Att det blir en smäll. Så kommer man att göra allt man kan för att undvika en sådan här nyvalssituation. vart så säker. Om vi säger så här då att SD De ligger på 13% nu och vi säger att det är inte så troligt att det skulle bli extra val och de tror att de skulle vinna på det och så. Men vad, vad tror de skulle hamna på då, då om det skulle bli extra val? Jag vill nog inte spekulera i, i, i, i, i detta just nu. Ja men om man Fak, tänker nu, nu, när, nu när Jimmy Åkesson är sjukskriven och så vidare, tro, tror du att det påverkar. Jag tror att faktiskt inget ont utan att han har gått med sig just du tog upp Jimmy Åkesson. Och eh, naturligtvis det går ju inte att blunda för hans betydelse. Men samtidigt också så visar ju här Sverigedemokraterna att det här är inget parti som står och faller med en person. Som exempelvis Nydemokrati som du vet. Mm. Det står för när en vaktmästare hoppar av så, ja, så, så, så, så ramlar du i allt va. Mm. Men här finns det Jimmys betydelse kan ju inte underskattas naturligtvis. Och det är ju beundransvärt och jag måste ju faktiskt lov att säga att det är ju fantastiskt. Ändå att han orkade, för vi vet ju att han har EU den som har jobbat hårdast av alla partiledarna mm. under det här. Och dessutom ska vi komma ihåg en annan sak också. Och det är, alltså 2014, det har ju inte bara varit ett en ett val. Det har ju varit två. Först hade du EU-valet. Mm. Och sen hade du riktat valet. Och han har ju kört och vi har hört honom. Han har varit i media för morgon och till kväll och, och, och, och så vidare. Men jag tänk själv med det tuffa programmet. Eh, han är på hjärtat ledande. Skulle du kunna klara av det? <här> Nej. <här> men, <här> alltså jag måste säga det då. Ma Mattias Karlsson måste jag stäcka och, och ta ja. upp. Han, nu ska vi inte prata skit. Men jag skulle vilja säga det att han är extremt duktig. Han är extremt kunnig, han är duktig på att svara på frågor och allting sånt där och han har oftast bra svar på eh, frågorna och så vidare. Det han däremot eh, inte riktigt har tycker jag om man då jämför med Jimmy Åkesson det är ju karisman liksom och det här intrycket man får från Jimmy som han ger det här lugnet, det här, ja, men det här om man säger ändå starka om du förstår vad jag menar jag, jag vet inte, vad, vad känner du kring Mattias Karlsson? Ja, det vet jag väl inte lugnet tycker jag nog faktiskt att, att Ja men alltså, inte lugnet han, på samma ja, sätt, det är svårt nej. att förklara det här men... Nej, men det, nej men det är alltid, nej, men så är det ju alltid det, jag menar, den, om man säger uh, Ja men om man säger här, här, han, han, det känns inte som att han har han har ju det såklart, att han den, har skäl bakom aha. det, men det känns man får inte riktigt intryck av att han har samma skäl bakom det så att säga Än han såklart har det. Men... Ja det vet den där personliga karisman den är ju alltid svår du, från, mm. från, från person till person men jag jag, jag, jag ska ju nog vilja säga nu ska vi komma ihåg att Mattias Karlsson han är ju en av eh, då, alltså partiets förnyare det är ju så alltså ingen grönjöling på något sätt har, Nej men det är det jag menar att han, och, det är ju inga fel på hans kunskaper nej. överhuvudtaget det är inte det jag menar utan det är bara hur han för fram sig själv så att ja. säga i, i tal och ja, ja så ja men sen, sen är väl också den frågan eh, och så naturligt som jag säger visst jimmis betydelse det går, går ju inte att blunda för men samtidigt är också frågan att eh, röstar man nu på Sverigedemokraterna och vi ska komma ihåg att eh, de tar ju väljare Ifrån, och jag menar, de plockar eh, från Moderaterna och eh, ja, som du var inne på alldeles nyss, vad ska de landa i? Ett nyval, okej, okay, utan att eh, precisera kanske någon siffra. Men naturligtvis skulle, eh, så kommer de att stiga och säkerligen att de kommer att plocka ännu mera missnöjda sosse den här gången. va? Så de plockar från alla håll. Och frågan är ju egentligen, Alltså vad är det man röstar på egentligen? Alltså man röstar på Jimmy Åkesson eller alltså personen eller så vidare. Alltså saken är ju den och framförallt som du också var inne på alldeles nyss. Va? Vi har ett val annat. Ja pest eller cola som du säger. Det har ju ingen betydelse om du, om du har sossar eller moderater. Eh, så att alltså du säger ingen betydelse men vad har det om man ska tänka efter, vad har det för betydelse för menar, vi ser det, sossarna det är skattehöjningar, skattehöjningar och oh. åter skattehöjningar och, och, men invandring Jätte, jättemycket invandring mm. och så har vi Moderaterna där, ja, de gör ju lite annorlunda, men jo. det blir väl neddragningar hit och dit istället då och drar ja. in på andra sätt och okay. fortsatt invandring ja. och så vidare. Så att ja. det, det är ju extremt svårt det, det där egentligen. Så jag men vet se, hur... Ja, sen är det ju så här, och det är en situation, jag tror vi har, har varit inne just på den tanken, att en situation som mycket väl kan uppstå eh, för att den här regeringen, den här Kalanka-regeringen som har kommit nu, den, den, deras dagar är räknade. Och om det inte spricker i december så, eh, jag menar väl när de börjar komma in på kärnkraftsfrågan. Så, för att där, ja, där har du väldigt känsliga bitar. Men det som kan uppstå också, det är i slutändan en koalition- mellan sosar och moderater. Det är allt fler som börjar... En, som, en ohelig allians. Ja, ja då, ja då. Det har varit uppe mycket i media nu och eh, jag tror det var, om det var Mats Knusen eller någon som var inne på det där bara häromdagen och analyserade så vanligt och menade att, att ja, det skulle försätta SD ur spel då. Alltså ta ifrån dem deras vågmästarroll. Och, och det är mycket möjligt att, att, att så kan det bli. Men samtidigt så uppstår då den situation att det blir allt fler mer klart för väljarna att nu finns det bara en opposition. Mm. Ja, och det är och det, och det till att komma ihåg särskilt också nu att eh, om man inte röstar på SOSarna som det har varit förut så har du ju bara haft alternativet borgerligheten antingen du har röstat på Centern eller Folkpartiet eller Moderaterna va? Mm. det är ju så, det är så du har gjort, va? det vet ju jag som gammal moderat för att eh, eh, då för handlade det ju om att bromsa denna socialdemok cementerade socialdemokrati. Va? Därför röstade man moderat. Eller tyvärr, eller tyvärr fortfarande är väldigt cementerad. Men... Ja, jo, men alltså därför att det, det var det enda sättet visa opposition när det nu inte längre går i och med att kartan är så pass omritad som det är och allt fler människor klar för sig ja, oppositionen, tycka vad man vill om SD, man behöver inte hålla med dem i allt i och för sig, men det är den enda opposition vi har och då kan du ju räkna ut själv att eh, de kommer att växa. Ja, men jag får hoppa vidare här då. Det är mycket att prata om. Men vi går vidare till avpixlat- och då ser vi rubriken Annie Lööf vill lagstifta bort SDs budgetval. Den här Annie Lööf. Konrad Nej, nej, nej, Men vi kan i alla fall läsa det här. Enligt praxis ska respektive partier rösta på sina egna budgetar och å andra sidan har alliansen samarbetat över blockgränsen med riksdagens mest extrema parti och låtit dem föra sin egen invandringspolitik med –förväntat resultat. Övriga partier har även vägrat tala– –med Sveriges nu tredje största parti, vilket många menar– –öppnar för SD att bryta mot praxis. Citat, det finns en praxis som gällt sedan 1990-talet om att man röstar på sitt eget budgetförslag och jag förutsätter att Sverigedemokraterna följer det regelverk som finns. Det är ingen lekstuga att sitta i riksdagen, säger Annie Lööf. Jag ska läsa mer av det här citatet men jag måste bara sticka in och säga att eh, jag tycker att det låter lustigt att höra det här från Annie Lööf då, för att Vissa saker som har funnits en längre tid, det ska man ju då minst han uppenbarligen inte ändra på, för då är det en lekstuga. Men det är ju däremot då ingen lekstuga att ändra traditionen som har varit betydligt mycket längre än sedan 1990-talet, som då går ut på ingen massinvandring utan endast en liten invandring av människor med för Sverige nödvändig utbildning men jag tar och fortsätter här med citatet eh, är det så att SD bryter praxis och rösta på något av de andra alternativen är jag beredd att titta på om vi kan förändra lagstiftningen så att vi kan ha minoritetsregeringar i Sverige framöver skulle Sverigedemokraterna bryta mot det här är det mycket allvarligt och då måste vi titta på det regelverk som finns, säger hon. Jag, jag ser bara Annie Lööfs utspel. Alltså bara ännu en, en desperation alltså. Om man då säger så här att de här blocken då, för fanken jag menar vi har vänsterblocket med de partierna och vi har äh, borgarna allianser med sina eh, om man resonerar så eh, borde var och en eh, borde väl kanske i så fall jag menar, varje parti lägger väl fram sina egna förslag, har väl sina egna budgetar, då borde de ju rösta för, för dem. Jag menar, Centerpartiet och då, då skulle väl inte de uh, rösta för Moderaterna, eller då borde de rösta för, sina eg för sitt eget, du förstår vad jag menar va? ja. Varje parti då, och SD kunde rösta för sitt eget, jaha det vore väldigt bra, nej, nej, nej, nej, nej. nej. Mm. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det faller på sin egen orimlighet. Men jag menar, det så kommer det ju från i löv också, så att jag... <laughs> ja, att hon sitter kvar fortfarande, det är ganska otroligt. Fast det är väl egentligen förhoppningsvis ganska bra då, för att desto fler sådana här som kanske, om man säger så... Inte har alla hästar i stallet. Ja. Hon, Det är ju hon, bra egentligen. Hon fick väl lite draghjälp av, av Löfven nu den här sista valveckan i ett av de här Eh, ja du vet eh, eh, debatten alltså know, eh. ah, just det har varit ja, ja, du, vet. ja. Du, du vet när han viftar bort henne ja. tv-rutan där men eh, nu kan vi också läsa då att SD vill spara nästan 188 miljarder kronor närmare bestämt då 187,8 miljarder på att minska invandringen under mm. mandatperioden mm. och de här siffrorna, de talar ju sitt tydliga språk tycker jag. Eh, vi kan ju se att, bara titta på siffran så ser vi att en extrem förändring i invandringspolitiken skulle komma med SD. Men ändå är det ju de som anser att, nej men SD, de är för mjäkiga. Nej men de vill ju inte förändra speciellt mycket. De, de har blivit så fjolliga och så vidare eh, när det gäller invandringspolitiken då till exempel. Alltså vad har du att säga till dem som säger det? Det finns bara en opposition i svensk politik. Så har man det valet att stödja den oppositionen. Om man nu vill sitta med sina principer och ändå stödja något mindre som knappast lär få någon större genomslagskraft. Så ja, som sagt, vill man ha en förändring så... Med SD så får man en stor förändring. Mm, ja, det kan vara ju. 188 miljarder kronor, det är mindre till invandringspolitiken. Det är ju en ganska stor förändring om man säger så. Och är det en bra början i alla fall? Ja, alltså, väldigt, ja. Väldigt, väldigt bra början. Men, ja. eh, men vi var ju inne på det här med sossarna och det här med att de var så cementerade som du sa förut. Men egentligen så är de ju fortfarande väldigt... Jag tänkte prata om de här robotarna nu. Och jag, jag, det, det är ett nytt ord jag hittar på gällande sosar Robotar. För att de är väl egentligen nästan kanske Sveriges mest orörliga väl, väljare då. Just det här med att ja men som du vet de som röstar på sosarna, de går ju som maskiner val efter val och, och röstar på de röda. Oh ja. och, och nu får vi höra att sosarna tillsammans med sina små stödpartier kommer med en, citat, Skattechock. Jag måste fråga, varför inser aldrig de här sosserobotarna att det enda Socialdemokraterna har ögon för det är ju just skattehöjningar och invandring? Det är väl så att... Eh... Lever man inte i verkligheten så kan man ju, så att säga... Ja, men är det nästa? Alltså jag får nästan intrycket visst röstar man moderat så är man inte så väldigt, vad ska man säga, tar inte reda på så mycket heller. Men, men just sossarna, det är ju någonting med dem. Det är ju någonting, det här som sitter fast och det, det är ju det vi måste få bort. Liksom. Hur, hur, kan, hur ska man tala dem till rätta? Snälla berätta Jakob. Hur gör man det? <skratt> du det. Jag känner ju en och annan som fortfarande sitter kvar i det där sosseträsket. Och tala ja det är bara det att eh, när du kommer in på en sanning så... Blir vederbörande svarslös Det är det som är grejen mm. Mm. Det är det, du, Där är huvudet på spiken så att säga Jag vet det så där är ja. de, de, de kan inte svara nej, De vet det, inte Och de kan inte motargumentera nej, nej, nej, nej. Men, Och just det men, ja. men de låter det vara vid det det, ja. finns, det är som något jävla, jag vet inte vad Men de, de, de, de funkar Om man mm. säger, de funkar inte som mig För jag menar, märker jag att jag får stopp Någonstans och inte liksom kan Förklara, varför tycker jag så här Ja men då måste man ju ta reda på det Man måste ju kunna argumentera för sin sak Och, men, men de gör ju inte det De bara sitter där och fortsätter då jaha, rycker ja. på axlarna jag... Jo men, om man säger så Det är samma sak att Varför röstar man Till exempel på Feministisk initiativ Jo men att det är bara någonting som är ja, ja, Hipp och coolt Ja men, ja, men då jo. fick jag rösta och, och varför? Ja det är för att det var feministiskt Men, men liksom in, i, i innehållet Nej det, det har de inte Nej, nej ja. men just sossarna Ja då kan jag berätta för dig att eh, I det här valet nu som var Senaste <här> Så vart jag faktiskt uppringd Av sossarna på min ort Aha. Ja, då. ja, du vet att du vet, det är alltid bra, de, de, kollar ju, de kollar ju upp folk och eh, när det är nyblivna pensionärer, vet du, det är, ja, man, ja. du vet, pensionärerna vill de ju ha med. Mm -hmm. pensionärerna är alltid bra vet du. Så det, var, ja, det var ganska roligt faktiskt jag hade, jag, jag, ha, ha, hade ett samtal med en dam och jag, jag, jag, jag, jag, jag lät det gå och jag började tala om min arbetarbakgrund och så vidare där. och då tyckte hon för att ja, men, perfekt det är liksom. att, ja, med, med arbetarbakgrund och sånt där då, då, då är man klippt och skuren för eh, nej i för att vara så då liksom nej. och gå vidare. Jaha, just det. Men ja, sen jag, jag, jag letade gå ett tag men så småningom så så, så, så bekände jag väl färg då i alla fall och, och, och, och kom in på lite saker och det, alltså i och för sig att prata med funktionärer och sådär, det, det, det, det är klart om ja, man vill kasta bort tid men jag tyckte det var ganska roligt för det intressanta var att jag tog, jag tog upp just lite sådana här saker och ja, typ av sådant som diskuteras mycket i just det här programmet va? och så vidare, och alltså märk hela en sak att jag fick mycket medhåll. Alltså det är också en intressant sak- att du kan prata med- jag är inte bara moderater eller så vidare- att, och, och även om jag är funktionärer- att de ska gå ut för partiet- och, liksom och visa ett ansikte. Men, men alltså, med vissa om du pratar med dem- alltså personer och så vidare. Och du lägger fram saker- det kanske du har märkt själv också- när du bara pratat med vissa- att, att ja- Jo men, jo men det här med att de håller med Det är ju det som gör det hela Så mycket mer frustrerande Ni märker att jag blir upprörd Men när jag pratar om sossar då blir jag jävligt upprörd Men, men grejen är att De eh, problemet är ju att tittar man på sossarnas väljare runt om i landet jag kan ju lova att en enorm del av dem tycker precis som ja, oss ja, men det ja. spelar ingen roll, Därför, att jag, de sitter fast i sossarna, jag ser alltså initiativ de är liksom ja. skit för Sverige de är, de är skadliga för Sverige men de, de, ja, de är mer, nej, nej vänta vänta på att lyssna det, det är inte det. det, ja det är också men det är att de kan försvinna de har inga rötter nej, nej, nej, nej, Vänstern nej, nej. liksom De, de, de drar till sig de här Extrema elementen, så att säga De har inga riktiga rötter Miljöpartiet De har inga riktiga rötter heller och Det är egentligen inga partier och Tyvärr inte en SD Men det kommer men Som har de här djupgående rötterna Som sossarna har Det är därför sossarna det... är de farligaste Och, det... och de som ja. man måste Eh, liksom motarbeta 44 år oavbrutet maktinnehav som bröts 1976 och ja, sedan kom de tillbaka på grund av bojlighetens brister självklart att, att, att, att ett så långt maktinnehav det har färgat av sig det, det, det vore konstigt annars jo, det, men... det, det, det, det, det, det är en eh, i, i, instans liksom och, Och, jo men jag måste det säga det, det att det vi är. Det, det, det är, är Sossarna som vi måste gå i debatt ja. hårdast mot. Och alltså överlag. Så alltså, vi, vi skulle behöva någon. Någon kampanjriket runt. Någon informationskampanj om. Liksom socialdemokraterna. Om, om fakta om socialdemokraterna. Som jag ja. verkligen förklarar. Det här är. Det här är allting vad som sker med Sossarna. Jag men, men, ja. men. Trots det här. Jag tror faktiskt. Trots det här. Så skulle de ändå fortsätta. Det är det som är problemet. Ja. Jag har ingen aning om vad det är. Man kan nog banne mig vända alla andra... Så mycket fortare, men just sossarna, de, de här ja, riktigt inbitna. Äh, blir... Ja, men hur är det du? Vänta nu. Jag vill säga så här för första, med kampanj. Jag tycker nog i det fallet att där eh, tycker jag Jimmy skötte det väldigt bra under det här valåret. Framför allt och hans enorma resande till alla platser. Och det har varit just de här sossefesterna där de var Det är där han har, har, har varit och kört hårdast, det vet jag. Så att i, i den vägen så och ja, du säger debattera med sosarna, ja, men det är bara det kan du på Youtube titta på massor av där Jo eller kanske fram debattera med med deras eh, väljare kanske. Och det är väl ja ja. Så att eh, nej alltså jag, jag tror i det fallet att det, det bästa som händer- det är det som händer nu. Därför att vi ska komma ihåg- att eh, socialdemokratin har vä väldigt svårt idag- att värva folk och framförallt att värva yngre. Det är ungdomsförbund och så vidare. alla går på att Alla går till SDU faktiskt- de är ja, samma... rättet så man kanske inte alla. Nej, jag ja, ja, men du förstår, ja. misförstå mig rätt. Mm. Alltså, det är det är så att jag är säker på att det vi ser nu. Alltså du är vänsten, riktigt desperat eftersom vänstern sitter i media då sitter och, och, och styr all information och du ser ju hur, hur det går ut. Det tyder på desperation. Och när ett parti misslyckas så kapitalt med att ens hitta en ledare värd namnet. Du, du, du får inte glömma, för det här är inte så länge sedan, bara hur det var Ja, när, när, när måna fick gå. Och så fick man den här, ja, mild sagt, stolpskottet djugholt. Eller i folkmund kallat djugholt. Jaha, och då steg siffrorna ett tag, men så ramlade de ju. För han klantade ju bort sig. Det kommer du ihåg, det är ju inte så länge sedan. Och, jaha, vilken uppgång när de fick eh, Leven, Men jag kände en sak. Om du kommer ihåg, det borde du göra. Vad var det första Löven öppnade med som nybelivd partiledare? Kommer du ihåg det, vad han sa? Ja, ja jag vet, det är väl mycket han sa. Så jag, men jag vet inte exakt vad är det du tänker på. Han, han öppnade. Han sa, jag är feminist. Ja, just det. Ja. Och, det, och jag, jag kan säga så här, tack, direkt för mig. Ja. Sen att han skötte sig smidigare- eh, Alltså om vi säger så här, Djurholt hade suttit kvar, naturligt det hade inte varit lyckat. Men det här visar både miss, eh, alltså missgreppet med juholt och eh, med, med, med löven. Man kan alltså inte ens få fram en ledare, kompetent led. Nej, nej, men bara för att, för att jag, jag ska fortsätta nu men jag bara säga det att Nya väljare, okej. Okay, de får inte lika svårt, eller lika. De har inte lika lätt att nå nya väljare och så vidare. Men problemet är främst 40-talisterna. Det är ju 40-talisterna ja. som. Nu målar inte ut alla er det som är 40-talister, men där har ju Sossarna ja. ett riktigt järngrepp, och det är det som är. Ja, här, men jag väntar det är de som är de här som verkligen. jag Ändra mig inte. Inte, ja. inte, det... inte om jag liksom får se att uh, få välja ett annat parti. Då, då kommer i, vänta, vänta. Då kommer ja. hela himmelriket ja. hit och vi får allting ja. så guld och guldgörande skogar. Jag ska rösta på Sossarna. Det, ja. det är ju de här liksom som jag ja. verkligen bara. Åh. Då vill jag säga så här: Okej. Okay. Olof Palme sköts ner på öppen gata 1986. Men det kan inte hjälpas. Olof Palme lever fortfarande. För han lever. I socialdemokratiska partiet. Förstår du vad jag menar? Mm. Hans anda finns kvar. Och jag kan säga så här. Det finns bara en enda möjlighet. Om socialdemokratin vill komma igen. För tro mig. De är sakta men säkert på väg ut för. Men det är okej. Okay, det kan finnas möjligheter. Och samma möjligheter för de andra. Okej. Okay, Biter det sura äpplet. Precis samma sak om du tänker efter. Nu har vi en väldigt turbulent situation eh, rikspolitiskt. Det hade vi inte behövt ha. Om, och, och Fredrik Reinfeldt, han skulle ha kunnat sitta kvar med en stark majoritetsregering, ännu starkare än vad han någonsin har varit om alliansen hade gjort som sina kollegor, danska kollegor gjorde 2001 med danska folk i Paris förstår jag vad jag menar. Bit i det sura äpplet. Ikke. Där har vi den situationen så att den förändringen som vi har sett i våra grannländer, okej, okay, som har gått väl eh, ja, inte så smidigt heller. Eh, vi ska tänka på att eh, norska främskritt där deras partiledare nu sitter som finansminister de var på sin tid också lika förtalade som Sverigedemokraterna men ja, så småningom det gick över och det kommer du göra här också för det finns ingen annan utväg Nej, men det är det vi får hoppas på. Men att, att de äntligen släpper... Alltså, ni märker att jag blir väldigt upprörd. Och I afton så blir jag väldigt upprörd. Ja. För jag fick precis reda på att en vän till mig, en sedan en vän till mig som alltså åsiktsmässigt tycker mer eller mindre nästan exakt som jag Fick jag reda på röstade sossarna i valet. Jag blev så upprörd. Så att det är det som nog speglas i mig nu. Men jag vill bara säga det. Just gällande invandringen och socialdemokraterna. På fria tider kan vi läsa, samtidigt som man väljer att lägga fram detta skattehöjningspaket mm. fortsätter man att prioritera invandring och integration högre än allt annat. Regeringen budgeterar eh, 151,6 miljarder på utgiftsområdena migration och integration. Jag vill bara ta upp det och sen en sista grej när vi bör måste börja runda av här nu, klockan går, mm. men... Jag såg ett inslag någonstans, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var en äldre herre i alla fall som alltid hade röstat på något parti som jag inte kommer ihåg vilket det var. Det var ett tag jag såg det, men jag bara kom och tänka på det. Något parti i sjuklöven var jag, i alla fall som alltid hade röstat på. Men så bytte han över till SD eh, och så blev han sur för att nej, men de förändrade. Han hade väl kanske läst partiprogram eller lyssnat på dem och så vidare vad de vill göra. Och så, så, så verkar det som att han liksom förväntade sig att ja, men då ska SD... Göra det här nu. Och så röstar jag på dem. Men så blir han ju sur för att nej men allt det där... Det, det, det blev ju inga annorlunda. De gör ju ingenting. Och så vidare. Det, det, det är det här som är det farliga också med att folk inte inser hur kvävda SDR av sjuklöven så att de liksom tror att ja men röstar jag på dem då får de inflytande och påverka det och det och det och det ja, men det, det är ju det de inte får ja, och det är det folk måste förstå att de måste växa sig mycket större för att, för att komma till det. Och då skulle ju den här personen minst byta tillbaka igen till sitt gamla parti för att de inte förändrade någonting på två sekunder. De har man ju inte fattat. Alltså det är lika korkat som jag läste någonstans som en som hade skrivit att titta nu har SD suttit i riksdagen eh, och, eh, och ändå eh, inte har de lyckats att stoppa invandringen. Nej. Oj. Någon... Ja, och. och, ja. och... Hur skulle de kunna göra det med 5,7% som de hade? Mm. Och det kommer de inte att kunna göra nu. Och hur heller? ska de kunna göra det med 13% och, det, och, och, och alla motarbetare? Och, och, det, och, och, och, och, och alltså då, då kommer ju den frågan igen som var uppe. Alltså hur stora måste ST bli? Störst. Ja. De andra kommer inte ge sig inte någon. Ja alltså ja, om De kommer vi säger, att göra allt i Ja shopa. om vi säger så här Att om de så blir 49% Så, jaha, så har ja, de, de 51 emot ja, sig Ja ja ja, ja, ja, ja. Nej, nej, nej men alltså, ja, alltså det är hårresan Ja ja ja Men eh, Jakob Ja, ja, jag måste runda av nu för det som sagt. Klockan börjar bli mycket. Men jag eh, ja, det var jätteroligt att ha med det här och, ja. och jag brukar inte vara så känslosam. Nej, <laughs> inte man... så här känslosam, men nu blev jag det för nu kom det här upp till ytan och oj oj oj men ja nej, men det var roligt att ha med dig igen Jakob ja, det... det var lite kort varsel du, att hoppa in här och så men jag säger tack så mycket till dig för att du var med och så hoppas ja. jag att du lyssnar på helgens program som som sagt ja, jag, om, ni, jag... om ni har glömt i vid det här laget hoppas jag inte ja. men det blir Dan Park och Henrik så, Ja, det, det, ja. Det, det ser vi fram emot ja. ja då säger vi tack för idag och god natt